Um, spre deosebire de românește Ele exprimă și data Da? Mm -hmm. Cum zic, astăzi este Că 26 26 aprilie 26 aprilie. de april. april April Trebuie să aibă articol DER Păi nu, deci nu este niciun Păi nu, de ce e DER Spune, astăzi este aprilie Hoi, april Ap April are și el DER Că lunile sunt masculine, toate. Lunile și anotimpurile în nemțește, da? E der april. Am înțeles. Da? Și în nemțește se spune a 26 -a aprilie. Aprilie are uh, câte, 31, 31 de zile, 31 de părți. Da. Avem prima aprilie, a doua aprilie, 3 aprilie, a patra aprilie. Mă rog, al patrulea, că, că sunt masculine de fapt, în românește spun că în românește data e feminină. Și de azi zic a doua, a treia. Dar în nemțește ar fi al treilea, al patrulea. Deci astăzi este al 26-lea aprilie. Explicație mult mai complicată decât să ți minte pur și simplu. Der... și să comportă ca un adjectiv. Și gata. Heute ist der de April. Foarte bine. Heute ist der 26. April. Bun. Și cum spui? M? că e elaboroasă foarte tare explicația. Da, da, e adică de aici vine, ca să înțelegi de ce e așa. Dacă era astăzi este al a patra lună din an nu astăzi pe dracu că nu am zis bine a patra lună din zi, an a, zi așa, april este a patra lună din an așa, vezi de april april, april accentul e mai pe la final. april de ap, april uh -huh. este uh, da sfinte nu, lunile sunt masculine Monat, monat? Nu ins, ci că este a patra lună a anului. anului. Dasiar? Dasiar? În ce... În ce În caz e iar? Genitiv. Nu, genitiv. Genitiv. Deci? Desiares. Desiares. De la prinlist, der firte, monat desiares. Ok. Da? Bun. Cum spui? Um... Joi o să... Merg să mă plimb Ich werde ich spazieren gehen dann. eu merg? Ich gehe. Eu voi merge? Ich werde gehen. Eu voi merge să mă plimb? Ich werde spazieren gehen. Exact. Și joi voi merge să mă plimb? Donorstag werde ich spaßieren gehen. Mm -hmm. Da, corect, gramatical în nemțește este să spui am. Totdeauna au articol. Am donorstag. Și ăsta este uh, masculin, donorstag? Der donarstag. Da? Mai ții minte ce înseamnă „donar”? Da. Uh, tunet. Tunet, foarte bine, tunet. Deci am... Donald Stag Gheie X spațire în verde X spațire în Gheien, ia? Da, aici nu putem folosi regula cu care am început de fapt ora, pentru că e verde, nu? Cu ce regulă Nu mai mi-aduc Știi că te am povestit că e șpațire în Gheien, e șpațire în Gheian, vezi nu șpațire în Gheien. Da. Ba da, același regulă, nu e aceeași regulă? Nu, nu. Adică în rămâne la infinitiv. Da. Numai din cauza lui Verde, Gehen rămâne la infinitiv nu-l pune la trecut. Pe verde să-l pui la trecut? Nu, pe ghean. Pe ghean. Dacă De... era joi, merg să mă plim. Da. Nu, joi a mers să mă plim. Da. Atunci era am Năstac, Bin ich în gegangă. Exact. Asta te-am întrebat, dar probabil că nu întrebe. Da, și nu e aceeași regulă? Păi ce a spus eu acum e aceeași regulă, dar mai devreme am pus verde și verde schimba, nu mai era Gegangăl, este doar Cheien, la infinitiv. Da, am înțeles. Deci. Uh, tu ai două verbe în gehen Da Ăla care se modifică este gehen Da La trecut este Binge gegangen". Da La viitor este Werden Oder werde Gehen Da Cum spune Cum, cum zici Eu aș fi mers să mă, Eu aș merge să mă plimb Ich würde uh -huh. spazieren gehen Exact Ich würde în gehen Adică eu. Am înțeles, după părerea mea aceeași regulă. Faptul că au une ora ai bin și alte ori ai verdă, este din cauza că uneori e trecut și alteori e viitor. Da. Dar eu mă, prin regulă mă refeream că ver că rămâne nemișcat, iar game suferă diverse modificări. Fie da. cu bin, fie cu verdă. Fie cu viurdă, fie cu orice. Fie el însuși, e game și Da, nu se schimbă regulă doar formă. Înțelegi? Nu se da. Good. Am donarsak.